джети висловив. Поступаємо далі, запостав оборонець. Як на ваш здогад склалася сцена самоосуду закриваву провину схоплена в фільмі, що вам попереду показано? Чи безперечний доказ? Зовсім ні. Одного разу подібне сталося в таборі ДП переміщених осіб до прибуття сюди. Ми обидва підробляли в ремонтній майстерні під наглядом військових американців. На п'яту ту річницю по Саші так звали Олександру, дівчину Олега, ми врядили поминки, тільки вдвох, і для того купили червоного вина. При раптовому наступі німців вона залишилась вдома, доглядаючи стару і немічну маму, коли Олег був мобілізований. Проти нашого поворотного наступу німці вперто тримали місто, а готуючись до відходу розбивали мінами або підпалювали будинки, зокрема житлові. В нашому взводі, призначеному ліквідувати огонь, аби той зимовий час бійці могли мати приміщення, командира вбито, і його обов'язок перейшов до Олега, його помічника. Олег рвався до будинку, де жила Саша з мамою, але піддався домаганню політвідділівця і бійців спершу дати раду з будівлею радіоцентру, врятувати службовців і мати змогу відразу наводити порядок через оповіщення. Так і зроблено. Коли ж кинулись до квартири Саші, там догорали рештки будівлі, а всі квартиранти вибухові згинули. Справляли ми поминки по Олександрі з великим смутком. Олег страшенно гризся, що, мабуть, можна було її врятувати з мамою, якби спершу бралися до їхнього дому, а не захоплювали радіоцентр. І він налив один стакан червоним вином і поставив окремо на столі на весь вечір. Сказав, то її мученицька кров. Він завтра виллів річку, аби віднесло до моря. Ми згадували життя Олександри також, і наші пригоди в батальйоні. Необережно, рухнувшися, здвигнули стіл, той стакан перекинувся, і вино широко попливло. Олег зірвався з місця і скрикнув, мабуть, десь там нещастя для її душі, треба зібрати чисто всю кров її тут розлиту і покласти в вогонь. Я теж був злочинець смертельний проти неї, бо втратив нагоду рятувати, і тепер мордерець проти її крови і незміренно, ніж найкраща зірка в нічному небозводі. Він взяв рушник, Збирав ним вино з долівки, потім схопив одну з випраних сорочок, але вже зношених, порвав на частини збирано вино на столі. Я допомагав. Скінчивши, вклали все в коробку з так званого керпакету, пакету принесену з майстерні від американців. Другого дня після праці ми помандрували до річки, і там спалили все на березі. Попіл висипали в біжучу воду. Ви бачили самі з фільму «Точний повтор». Очевидно, в своїй тісній, наче яка в то кімнаті, Олег рухнувся незграбно, як в таборі ми вдвох, і наслідки однакові, а потім спалення. Глибока тиша встоялася в судовій залі, але її порушив обвинувач заміткою свого скепсису, прозоро прибарвленого ледь відчутною насмішкою. Ваша честь. Нагадаю, аналогія в подіях ніколи не була доказом, так що геніальний драматург назвав її слизькою, і якраз такою з'являється перед нами. Супроти неї діють прямо твердою силою аргументи від свідків бездоганно перевірених. І про комплекс провини кримінально справжньої свідчить, зокрема, неймовірна скритість підсудного до тієї міри, що він з причиною спалення речей потаївся навіть від своєї недавньої нареченої. Чим заперечить оборонець? Ваша честь. Високодостойний обвинувач не потребує читати багатотомної збірки психологічного аналізу цілої школи Карла Юнга, аби здогадатися. Підсудний не хотів розкривати своєї глибинної прив'язаності до пам'яті попередньої нареченої, до пануючого образу на серці, остерігався викликати в нової подруги ревнивий відгук, а відкасятися лжею не міг. Обвинувач, заперечуючи, ніби зробився вищий на зріст ніж досі. Я вмію читати іншу збірку, складену з фактів дійсності, нехай до крайності жорстоких, наприклад, свідчення патрульмена Берчинала, абсолютно незаперечні, про злочин підсудного при пограбуванні банку. Захисник звернувся з надією до Стаденка. Чи відомо, що-небудь свідкові в цій справі? Трохи відомо з преси і дивного випадку. Я в газетах розпізнав точно два обличчя в чітких фотознімках, то Берчинал і Чойс. Одного разу після праці я пішов до Олега і побачив, як він вертається з продуктового магазину додому, а вслід йому котиться поліційна машина, навіть наїжджаючи на тротуар, коли переслідуваний збивався в течії перехожих на сторону.